Újra kazettás magnós témák a postmodern műsorban. A hetedik összeállításunkban hangzó emlékeinkbe is belehallgatunk. Majd nem elkészült a Magyar Walkman, megszólal a BRG egykori munkatársa. Kazetta borítók a világi fűságában és a kazetták széteső csomagolása. Megnyúlnak-e a 150 perces kazetták, aztán tesztkörképben mutatjuk be a Bluetooth headsetek hangját és további érdekességek műsorunkban. Kellemes rádiózást kívánok a postmodern mikrofonjánál, Szilágy Árpád. Azoknak, akik most hallgatják először a műsorunkat, file figyelmeztetésként hadd mondjam el, hogy egy sokak által kedvelt nosztalgia vagy retró témakörrel foglalkozunk a kazettás magnósadásainkban. Főleg az X generációsok gyermek és tinédzser korát idézik fel ezek a témák, de ráadásul, mintha másod virágzásokat élnék a magnókazetták és a hozzájuk tartozó készülékek, az interneten érzékelhető a nosztalgia pesgése. Ezért foglalkozunk ezzel a témakörrel, és egyúttal ajánlom a hallgatóinknak a postmodem YouTube csatornáját is, ahol az első hat kazettás műsorunk újra meghallgatható, sőt, megnézhető, mert képi tartalom is jár hozzá. És ahogy ilyenkor megszokott, a kazettás műsorainknak állandó társasága van, úgyhogy köszöntöm a vonalunkban itt van velem Justin Viktor, tudományos újságíró az Agroinform munkatársa. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves hallgatót. Valamint Szelényi István, Hangmérnök, aki szintén állandó munkatársa, mi kazettás összeállításainknak. Szia Pista! Üdvözlem a hallgatókat, sziasztok! Na mindkettőtöknek lesz majd mindjárt szerepe, de még azért azt elmondom, hogy vendégünk lesz a mai műsorban Bagdi Imre, aki a budapesti rádiótechnikai gyár munkatársa volt, illetve Paládi Zoltán a magnokazetta.hu alapítója. Na kérem szépen, itt a műsor első perceiben arra gondoltam, hogy kicsit játszom itt veletek, Viktor meg Pista. Mutatok nektek olyan hangokat, amik hát hozzátartoznak elég erőteljesen a kazettás világunkhoz. Egy ilyen kis kvízforma lesz, nyeremény nincs. Hát mondjuk az, hogy ki fogja megnyerni ezt a vetélkedőt, az lesz ennek a tétje. Mutatok nektek hangokat, ki kell találni, hogy mit hallotok éppen. Itt van az első hang, könnyűek lesznek, szóval ne aggódjatok. Én arra gondoltam, hogy először Viktornak mutatom meg ezt a következő hangot. Van 23 másodpercet fölismerni, hogy mi ez a hang. Figyelj! Wow. figyelj. rajta! Hát ez, ez, ez kérlek szépen, ez, ez, hiány, ez hiánytalanul hátrafelé csévélés, gyors csévélés. Annyira jellegzetes, nem? Igen, igen, teljesen más, mint az előre felé egyébként, tehát hogy annyira, annyira hallani ezeket a, ezeket a kis nüanszokat, gondolom minden hallgató ugyanígy érzékelte. És mi ez a nyiszorgás közben? Hát a nyiszorgás az, hogy szorul egy kicsit, Aha. régi a, régi a, a kazetta, nem tekerték át egy ideje, én néha illik áttekerni egy normális magnóval, és akkor nem, nincs ilyen szargás. Ez ugye olyan, mint az autót is elvisszük szervizbe, hát a, a kazetteinkat is át kell tekerni néha. Pista, elfogadjuk a választ? Fogadjuk el. Legyünk jó indulatú vizsgáztatók. <gül> Mutatunk neked is egy hangot, ez is egy kicsit hosszabb lesz, ez nem, ez csak 11 másodperc, figyelj! Mit hallunk? Jó, elfogadom, ez egy kicsit nehezebb, mint az előző, de hát, ha ez Mi ez, Ceruzával visszatekerés? Ijo, tudom, én tudom, én, én tudom, tankérem, én tudom. De Pista is kitalálta, Ceruzával tekerés. Így van, ez volt az, pontosan. Kvíz játékunkban egy-egy az állás, és mindjárt a következő állomásban rövid hangokat fogok mutatni, ismét Viktor következik. Mutatom ezt a rövid kis hangot, négy másodperc, figyelj. De hát ez végtelne, egyszerű. Ez a stopgom volt. Tehát ilyen, ilyen, egy, ilyen egy autentikus stopgom. Hát, hall. ez most nem jött be. Ez most nem jött be, kérem. Megmutassam még egyszer? Ez kazettafészek csukás volt. Igen. Hát ez egyek lett volna a B, a B, a B választ nekem is. Igen. <gül> Megmutatom még egyszer. Figyelj, mert tényleg csukódás. Igen, tehát a mechanikának a hangjából hallatszódott, ugye? Na, Pista, neked is van egy rövid hang, ez 6 másodperces, figyelj. Na ez mi volt? Nehéz, nem? Az nem ilyen toknyitás, csukás? De de de, de, de, de, így van, így van. Nagyon ügyesek vagytok, és nagyon jól emlékeztek a kazettás uh, uh, hangokra. Uh, uh, uh. akkor, akkor még mindig írhatom a névétkártyámélet <gül> hangbérnek. Teszem hozzá, hogy hozzá, ez, azért, ez, azért, ez azért kritikusan hasonlított a, a gyufásdoboz gyűjteményem rendezgetésének a hangjához, szóval az is, az is ilyen. <gül> Na. Szóval szerintem önmagában nagyon érdekes, hogy a kazettás világnak, ami ugye egyáltalán a hangrögzítésről szól, szóval ennek is vannak hangjai, és ezt mutattuk most meg az elmúlt percekben, hogy ez megmaradt a mi hangemlékeinkben, hogy hogyan csukódik be a magnó ajtaja, meg a dobozt, hogyan csukjuk be a gyors tekercselésnek, milyen a hangja, meg a pörgetésnek kézzel, tehát ez a kézzel gyors tekercselésnek milyen hangja van. Állati. Viktor, neked is vannak mindenféle hangjaid. Én arra gondoltam, hogy össze kellene gyűjteni azt, hogy kinek milyen hangemlékei vannak. Nekem például beugrott, eszembe jutott az erősítő bekapcsolása, és itt mindjárt mondtál is nekem egy nagyon jó pofa nüanszot. Ugye, amikor bekapcsoljuk a, a power gombot az erősítőn, akkor egy, egy elektromos hullám indul el, és akkor ennek uh -huh. van egy bumja, ami a hangszor, hangszoróra is kifut, de hát ahogy elmondtad nekem, nem mindegyikre ezt én nem is tudtam, az enyémre kifut, Bizonyom. tehát az én, az én Technics első kétszázasomon, azon ha bekapcsolom, akkor van egy elektromos hang. E egy meg egy kis mérnöki pontosítást, <gül> hogy itt amikor bekapcsolod, akkor mire a tápfeszültség felépül, Azokat az anomáliákat rakja ki a, a hangszóró kimenetre, amennyiben nincs benne bekapcsolási késleltetés. Uh -huh. Na, és akkor most még többet, így van, még többet megtudunk erről, de Árpi meg azt is elmondta nekem, hogy nem mindegyik. Nem mindegyik erősítő csinálja ezt az enyém. Az, enyém régi. az a titoknyit. Az a, az a megoldás, hogy meg bekapcsolási késleltetés Így van. On. Tehát, hogy miután felépül a tápfeszültség, utána kattan egy relé, és adja ki a hangszoró kimetést. Ez az ez. Az, ez, az, ez, az, ez az. Nekem ilyen erősítőn van. Van ben egy relé, tehát amikor bekapcsolom a tápfeszültséget, akkor ezt a kattanást nem lehet a hangfalakon hallani. Magyarul ez nagyon biztonságos, mert a hangszoró membrányai nem fognak kiszakadni attól, hogy pukkan egy nagyot. Viktor neked pukáltak. Pukkan... inkább a tekert Elérni, elégni, de igen, igen. tehát nem hal meg. Okay. Okay. Egyébként nem pukkan, nem pukkan, azt nem mondanám, hogy pukkan, hanem én azt mondanám, hogy a bubban, inkább nem bubban egy ilyen finomat, de ez, ez egy jó eső érzés. Kicsit, kicsit még az új betyemmel is vélem, vélem ezt ezt tapintani, ezt, ezt a fajta életre életrekelünk, itt az energia, megérkezett az áramellátás, és most már mindenféle izgalmas dolgot csinálunk, mindjárt együtt, például zenét hallgattuk. De mindeközben próbálom átélni a problémáitokat, de a professzionális technikában ez úgy van, akár stúdió, akár élőhangosítási környezetben, hogy bekapcsolási, meg kikapcsolási sorrend van, mert ott nincsenek ilyen parasztvédelmek már elnézést a kifejezésért, hanem ott, hogyha hamarabb megy a nagyszínpadi hangrendszer, és csak utána kapcsolód be a keverőpultot, az olyan duranás hogy a faladja a másikat. Igen, igen. Van nekünk egy különleges vendégünk a mai műsorban, úgyhogy engedjétek meg, hogy most témát váltsunk, és következzen a mai különleges vendég. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A poszmodemben a digitális világról szoktunk beszélni, de a kazettás műsorok kivételek, hiszen az analóg világba térünk vissza és teszünk nosztalgikus utazást. Ebben most segítségünkre lesz Bagdi Imre, aki 1983 és 1989 között a Budapesti rádiótechnikai Gyár röviden a BRG fejlesztő munkatársa volt, és itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok, Imre! Jó estét kívánok Önnek is és a kedves társainak, kedves hallgatóknak. És egy csomó érdekes dologról beszélgettünk már a műsor előtt, például arról, hogy ön a BRG-ben a magnóknak a mechanikájával foglalkozott, és, és hát bizonyos durva dolgokat is emlegetett nekem, például, hogy annak idején a 80-as években a Szovjetunióban gyártottak rengeteg magnómechanikát, amivel hát ugye az elvtársak nem bántak finoman. Mi történt ezekkel a magnókkal, vagy Igen, mechanikákkal? Hát jött sok reklamáció a Szovjetunióból, hogy törnek a mechanikák hogy törötten érkeznek a repülőgépről, és nem tudom most, hogy külkereskedő, vagy más szakember ment ki megnézni, hogy mi a helyzet, és akkor szembesült azzal a meglehetősen érdekes tényel, hogy a szállító teherautó bement a magnógyár udvarára, kicsit lassított, és szépen a konyva alatt lévő emberkel lerugdalta a hullámpapír dobozokba csomagolt mechanikákat. Rendesen lábbal belerugott a dobozokba? Lábbal lerugdalta, igen. Hű. Hát egy, egy teherautó platója, az körülbelül másfél méter, olyan zil, meg mit tudom még milyen teherautókat használtak. És hát az volt a feladat, hogy mivel, hogy a szovjet kollégáknak ez nem tetszett, hogy törik, a mechanika, és azt ugye nem voltak hajlandók elismerni, hogy ez az ő történik. Hát eh, avval szerencsés helyzetbe kerültem, hogy a különféle mechanikáinknak a polisztirol hab tárcába, illetve azon hullámpapír dobozba csomagolását meg kell oldani és hát ezt alkalmassá tenni, akár repülőgépes szállításra is. Mondhatjuk azt röviden, hogy az önfeledata volt a rugás biztos magnó kifejlesztése a brg <gül> Hát a magnóhoz nem nyúltunk, azok maradtak olyanok, amilyenek, hanem biztosítottuk a, azt a csomagolást, ami kibírja ezt. Különböző korból az annak megfelelő korú mechanikák voltak, ugye legelőször még ez a NK-típusú még fém, szerkezetű, mechanika, aztán jött az MK 25-ös típusú, aztán a módosult egy kicsit javítottak rajta, az volt az MK 27-es. De Imrének és az MK 23-as dobogtatja meg a szívét, ugye? Hát de igen, az volt életem első magnója, és sikerült egy szép világos kék színűt <gül> vásárolnom, mert a szocializmus milyen volt, áruhiány, akkor ilyet lehetett kapni, világos kéket. Akkor volt Úgy, középiskolás, hogy... ugye? Igen, igen, igen. Ez egyszerű kis készülék volt, hát ugye azt el kellett fogadni, hogy nincs kapcsoló, ha végeit ért a felvétel, a kazetta lejárt, akkor igyekezni minél hamarabb kikapcsolni. Imre, hogyha visszagondol a 80-as évek elejére, mennyire volt menő dolog a BRG-hez tartozni munkavállalóként, tehát ottani fejlesztőmérnökként, mennyire volt büszke arra, hogy BRG-s? Szakmailag nekem ez jelentette a csúcsot. Én nem voltam sem menőkonstruktőr, sem semmi vezetőbeosztásban nem voltam. Én magamat úgy hívom, hogy szürke eminenciás. Ekkor 83-at írunk, igaz? Igen, 1983 novemberben léptem be. Hogy kérdezek én is egyet, hogy csak a KGST országokba mentek ezek a mechanikák, esetleg? Nem, nem. Tud arról, hogy nyugatra is? Ami igazán én szerintem a BRG Magnomechanika, gyártás csúcsa volt, az a svéd Luxor cég rendelésére Jánosi Marcell, ugye ő volt a főkonstruktőr, sajnos ő már elhunyt, de rengeteg érdeme van a, még a számítástechnikában is az MCFOPI. Igen, ismerjük, nagyra tartjuk. Igen, őt. tehát Igen. végtelenül tisztelem őt még így is, utólag is, és és az ő munkája volt ez a, mivel hogy a svéd a Luxor, így SM Luxor mechanikának lett elnevezve. Ez egy nagyrészt fém alkatrészekből álló, kifejezetten sztereó hifi készülékek részére tervezett készülék, mert a Luxor ebből épített ö, fekvődekket, illetve épített... Ö, annak idején divat volt abban az időben a Music Center lemezjátszó rádióerősítővel és magnóval a tetején, hát ebbe építették bele. Hat érek vissza a Budapesti rádiótechnikai Gyárhoz, a BRG-hez, mégpedig azzal, hogy ugye a BRG nagyjából 30 évvel ezelőtt a rendszerváltás idején sajnos megszűnt. És én azóta nem hallottam arról, hogy Magyarországon gyártottak volna Vókment, tehát ezeket a sétáló magnókat, amikről egy korábbi műsorunkban egy komplet összeállítást is készítettünk. már pedig én Bagdímrétől ezt hallottam, hogy a BRG-nél igenis készültek arra, hogy Volk Gyártsanak. Hogy állt ez a fejlesztés? Ez úgy állt, hogy ez 1988-ra készült el. Ezt W, mint Walkman, M, mint mechanika, kötőjel hármas jelű. Tehát ezt a Walkman mechanikát ezt 88-ba fejezték be. Én ebben nem vettem részt ennek a fejlesztésében, csak sajnálatos módon ott voltam, amikor a BRG akkori vezérigazgatója a büszke társaság előtt megszemlézte az új prototípust. Gondolom büszke volt rá, nem? Én, én, mintha én csináltam volna, olyan büszke voltam rá. A kollégánk, Zsida László, ő épített hozzá SMD alkatrészekkel egy felvevő lejátszó erősítőt is. SMD alkatrészek a 80-as évek végén. Igen, igen, igen, igen. Az egy nagyon. Hát, Ami technológia kellett, volt mert, akkor. mert rendkívül lapos volt a mechanika, és igazán így érte meg. A mechanika a kazetta alatti mérete 3,4 mm volt. Az igen. Tehát... A hallgatóknak lefordítom ezt az SMD-dolgot közben, ha szabad hogy ez surface mounted device-t jelent a, ezek a nagyon apró alkatrészek, Igen. amiknek Igen. gyakorlatilag a továbbfejlesztett verziói a mai laptopokban, mobil, mobiltelefonokban Igen. és minden miniaturizált elektronikai eszközben Igen. ma is ezek vannak. Ez, igen, és igen. számomra is meglepő, hogy mint 30 évvel ezelőtt már, már ilyen fejlesztések zajlottak Magyarországon. Magyarországon. Igen, igen de hát sajnos az 50 darabosériát eltekintve nem lett sorozatgyártás. 50 darab. Maradt készül... ebből Imre valakinél tud esetleg olyan példányról, ami megnézhető, kézbefogható? fogható. Nem tudom, hogy ezek hova lettek? Nyilván ezekből sokat kiküldtek külföldre. Ez elképzelés akkor az volt, hogy a Szovjetunióban egy. Ilyen vekker óragyár állít, áll át, és azok fogják gyártani, mert rendkívüli technológiákat igényelt. Egy-két helyen volt csavar alkalmazva, és egy mm csavarok voltak benne, tehát M1 csavarok. Szóval, szóval, szóval olyanok, ó, tényleg lélegzettelálik. Én a társaságban a, a mérnök, és én, én, én le vagyok nőhezvek a majom. Az a, igen, szóval én azért is sajnálom, és minden mai napig, amíg olvasom a különböző BRG, magnókat, pocskondiázó megjegyzéseket, mert mérhetetlen szakmai tudás volt ott felhalmozva, iszonyatosan rossz anyagi körülmények között. Na és akkor még, a, a, ha már a sztoriknál van a helyzet, akkor megemlítem, hogy ezt a megalkotott és rendkívül büszkén megmutatott Volkman mechanikát megtekintette az igazgatóelvtárs, a vezérigazgatóelvtárs. Jó, hogy lehet mondani, jó, hát ő nem a nem magnó specifikus ember volt, Elég az hozzá, hogy bevetették a kazettát, elindították, és a kis, vékony acélpántos fülhallgatót odaadták. Szerel fogta, összecsippentette a két szivacsnál egy füléhez, és azt mondta, bolintot egyet. Aha, szól! Saban letette az asztalra a fülhallgatót. Hát mindenkit, mint a villám csapott volna mindenkivel, nyelvi mi nem tudtunk. Ugye ez vezérigazgatónak nem mondja, senki osztályvezető, meg senki nem meri azt mondani, hogy ekkora baromságot, hogy mondhatsz. Aztán kiderült, elmesélte, hogy hát neki az MK25-ös tetszik, mert az olyan szép színes sorozat volt az, neki az a kedvence. Imre, nagyon szépen köszönjük a történetet, és hogyha megengedi, akkor mi még később is fogunk majd önhöz fordulni a BRG-vel kapcsolatos tudásokért, mert mi szeretnénk azért így, hogyha több évtized távlatában is, de ápolni a magyar magnógyártásnak a történetét, emlékét, és szerintem lesznek ott még storik a BRG-ben, vagyis a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban. Köszönjük szépen a beszélgetést! Hát köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallása! Viszont hallása. A digitális világ érdekes. Postmodem. Itt van velünk a vonalban a Magnó magnókazetta.hu alapítója Paládi Zoltán. Sziasztok, Zoli. Sziasztok üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok. Az előbb ugye Bagdi Imrével beszélgettünk a BRG egykori fejlesztő mérnökével, akinek Feladata volt, hogy a jó csomagolás technikát alkossa meg a szovjet exportra szánt brg mechanikákhoz, hogy ne törjenek össze a teherautóról lerugdalás közben. Hát a csomagolás témáját visszük majd tovább veled is, mert hogy te meg a pincében rendezgetted a kazettákat, hogy mi is történt? Hát nem a pincében, mert azért pincében nem célszerű ilyeneket tárolni, ugye nyírkos, párás, dohos környezetet nem nagyon szeretik ezek a dolgok. Hát itt a nyár végén pakoltam itt a gyűjteményt jobbra-balra, átválogattam, kiderült azért, hogy egy két dolog duplán van meg, amit azóta már cserére is bocsájtottam. Viszont ismét tapasztaltam, hogy a 70-es évek néhány kazettáján a csomagolás, ugye a külső fólia, az egyszerűen elroppan magától, senki nem nyúl hozzá, egyszerűen megette az idő. Ja, tehát várjál, azokra a kazettákról van szó, amiket te nem is csomagoltál ki, Gyakorlatilag nem, 40 nem. éve? Hát amit most legutoljára találtam, azt most utána néztem, egy 1972-es, tehát igen. 50 éves, 50 éves, ez egy TDK eh, üzenetrögzítő kazettá, ami annyiban különbözik egyébként a rendes szánt kazettáktól, hogy például rá is szokott lenni írva az ilyen jellegű kazettákra, hogy csak fekvő mechanikás gépekben, tehát ugye a az üzenetrögzítő készülékek azok általában fekvő mechanikások voltak és ezekben a kazettákban egy végtehintett szalag volt, például nem is két kis találunk benne azokkal a fogacskákkal ugye a kazettatestben, hanem csak az egyiken volt, mert egy motor húzta. Na és ez a kazettám, ami ugye egy bontatlan csomagolásban volt, hát azért nem egy olyan szép darabról beszélünk, Tokja is egy kicsit olyan avítós, tehát az az igazi egyszer kibontotta a felhasználó, betette a gépbe, aztán ugye úgy is ment a kukába a tok, tehát erre azért abban az idősben sem költöttek sokat. Viszont a csomagolás, ugye egy teljesen áttetsző fóliáról beszélünk, az egy-ez egybe szétrobbant darabokra. És ez tragédia, Zoli? Hát számomra igen, számomra mindenképpen tragédia, mert hát egy gyűjtelényem egy darabja úgymond gajra ment, értéke felére csökkent, vagy nem tudom pontosan, hogy milyen értéket képvisel, hát számomra mindenképpen egy tragédia, úgy, ahogy mondtad. Figyelj már, akkor avas be bennünket ebbe az egész bizniszbe, tehát hogy azzal, hogy mondjuk egy ilyen régi kazetta szépen be van csomagolva az eredeti fóliába, azzal kétszeresére, háromszorosára nő az értéke? Egyáltalán hol tart most egy kazettának az értéke? Hát ezt elég nehéz meghatározni, mindig azért a kereslet kínálat határozza meg, mint ugye az üzleti életben a piacon ezeket a dolgokat. Ugye azért vannak ritkább kazetták, vagy nem ennyire tömegcikként forgalmazott kazetták, amiknek az ára azért elég borsos, hogyha körbenéztek a világban az aukciós oldalkon. Hát csak így, most egy ilyen példát kellene mondanom nektek, akkor ugye mindenki ismeri kazettás körökben ugye a Maxellnak nak a Metal Vertex kazettáját, ami ugye egyik műsoratokban talán volt is a Maxell-ról szó elég bővebben. No, ennek a kazettának olyan 200 euró körül van egy bontatlan darabja jelenleg, wow. 200 euró. Bontott állapotban is azért elég szép pénzt kérnek elérte, tehát ilyen 50-80 eurót egy Akkor ilyen kazettáért. Akinek ebből van egy dobozni az gazdag ember szinte. Ezt mondhatjuk így, de annak idején sem volt ez egy olcsó kazetta. Most már elmentünk a csomagolás témakörétől, de visszatérhetünk rá, majd mindjárt egy pár pillanat múlva. Egy példát szoktam mindig említeni, amikor szakközépiskolás voltam, akkor a Sony UX-es kazetta az olyan 260-290 forintba került, már ahol éppen lehetett kapni. Emlékszem rá. Időben. Igen. Na most ez akkor egy havi menzapénz volt szakközépiskolás koromban. Az Tehát a szép lila kazetta, ugye? Igen, igen. igen, igen. Volt úgy, hogy egy havi menzát kihagytunk, otthon a pénzt ugyan megkaptuk, de nem menzára költöttük, hanem vettünk egy kazettát. Azért vagy ilyen vékony, Zoli. <gül> igen, igen. Na most, ha az arányokat nézzünk, ma egy ilyen kazetta bontatlan állapotban egy olyan 10 forint körül van, és hát sejtésem kől azért egy havi menedz pénz, most is egy ilyen tízesbe nem biztos, hogy megállna. Tehát e, értékét tekintve ugyanott tartunk, hogy körülbelül a befektetés nem biztos, hogy visszahozta volna magát itt 30-50 év táblatában. Bocsánat, ezt kiigazítom, nagyon nem, sajnos 30 <coughs> a havi menzapénz. hogy jó, ennek van egy része, a fele az állami támogatásból megy, de akkor de 15. De nincs kész korúdereken. a betyel mindenit. Hát e, szerencsére már nekem sincs, tehát már kirepült a családból, de hát akkor igencsak elmentek az árak. Na, befektetésnek akkor sem lett volna akkor jó teriárban megvenni egy ilyen kazettát. Viszont a csomagolásra visszatérve a TDK-nak voltak azért elég ilyen sok kazettája, én is belefutottam már párba. Elsősorban a 70-es évek közepétől, végétől vannak azok a kazetták, ez volt az az időszak, amikor ez a csomagoláshoz képes magától elroppanni. Hát tegyünk azért őszinténk, nem arra tervezték itt, hogy 40-50 évig valaki tárolgassa otthon, hanem hogy felbontottuk, és hát vettük rá fel a zenéket rádióból, így van, így van, így van. Erre készültek. A válogatás kazetták ugye a, úgy, úgy, igen. a potenciális szerelmes párok között ugye készültek, vagy szerel, szere, szerelmes jelölteknek készültek a kazetták. Így van, igen. De ezt egyébként meg is kérdezhetnéd, hogy ki az, aki készített válogatás kazettán? Tehát, én készítettem. Én is készítettem. Ki, ki nem készített? Én készítettem. És kinek készítettek? <laughs> És kikapott. Igen, azt tudjuk, hogy te kaptál. Zoli, te készítettél ilyen kazettát? Én, én nem készítettem ilyet, én kalózrádióztam helyette. Jaj, jó, ja, ja, ja. Sokkal menőbb. Zoli? Én készítettem ilyen kazettát, nem is keveset. Ugye mindig megírtuk ugye a tracklistát, aztán már tracklistát sem írtunk, hanem csak szíveket és egyéb dolgokat rajzoltunk a kazettára. Hát nem meg, meg el... a popsztároknak a fotóit, nem? Amit ilyen lapokból ki lehetett vágni. Igen, igen, ez volt a nyár egyik feladata, amit kitűztem, mint rögtön megegyezném, hogy nem sikerült elérni ezt a célt. Mégpedig az, hogy ugye annak idején, nem tudom, ki emlékszik rá, volt a világ a magazin. Hogyne, hogyne. Ennek utána néztem, ezt 1950 és 1993 között adták ki. A digitális formában letölthető egyébként ez az újság, is a neten van egy ilyen oldal, ahol ezt meg lehet találni. És ennek a 80-as évekbeli időszakában, ugye poprok, hírek, hát honnan máson, innen tudtunk tájékozódni. Ez volt maga a tájékozódási lehetőség, és ugye ezek az újságok tartalmaztak ilyen kivágható mellékletet, ami meg volt vonalozva, be volt sablonozva, és mindenféle együtteseknek a képei szerepeltek rajta. Hát nyomdatechnikailag ez eléggé... Hitvány volt így, mai szemmel nézve, de hát e, akkoriban ez volt az, amihez hozzá tudott, tudtunk jutni. Tehát például Michael Jackson kép, vagy, vagy mik? Mikor... Például Aha. igen, Kiszer Michael Jackson, meg ami még akkor menő volt zeneileg abban az időszakban, azok mindig ugye me megjelentek ilyen kis borító formájában, és akkor. Tehát szépen, pont akkor a méretre kinyomtatták az újságba, és akkor kivághattad, és egyszerűen bele beleraktad a kazetta a dobozba. Igen, igen, igen. igen. Aha. Pontosan erről van szó. Hát nem nagyon sikerült itt sehol felkutatnom, itt akár használt piacokon, lompiacokon, vagy a neten olyan újságpéldányokat, amelyekben ilyenek lettek volna. Mert hát igaz ki lehet nyomtatni. Én gyorsan, gyorsan segítek neked. Nemrég vettem bekötve hat év folyamot ebből a labból hiánytalanul, és benne van minden. Nem mondod. <gül> Úgyhogy nálam ja, okay. van. Most majd De... a kapcsolatot. A csendcserés <gül> mondom... kezdete. Mindenképpen, mindenképp ismerkedjük össze. <gül> no, szóval ezeket ugye én szerettem volna egy-kettőt jelteni magamnak ilyen szépen. Ugye hiába nyomtatom ki, tehát hiába töltöm le és áldozok le ebbe a digitális formába, ez azért nem az a papír lesz, nem az az illat lesz, nem az a tapintás lesz kézzel, mint amikor az újságból kivágtam. Nem tudom, ide jött ez így nektek, vagy értitek el a dolgot, hogy mire céloztam. Hát igen, mert ugye az, az, az eredeti az mindenképpen a, annak az illata is, meg egyáltalán annak a nosztalgia hatása az, az úgy jó, hogyha, ha az eredeti. Ez így igaz. Hát én igen. szerettem volna én is egy párat megőrizni. Én át tudom érezni ezt abszolút nálam. A stúdióban szoktak járni 30-40 évvel ezelőtti negyedszolós mesterszalagok. Amiket ilyen kellő tisztelettel fogsz meg, ugye? És amikor egy ilyet felrak, hát félve. Fűzem fel a magnóra, igen. És ilyen döbbenet. Tehát, hogy így 40 év után befűzöl egy szalagot. Most nem kazettáról beszélek, hanem... Profi gépről, de akkor is, és így néha itt ülünk, és nem volna adás képes, hogyha azt mondnám nálám, hogy össze mit csinálnánk magunkat, ha meghallanak. Na, ehelyett megfülszerezném ezt a dolgot azzal, hoztam én is, két, két random kazetta van nálam véletlenül, de, de tényleg nem tudtam róla, hogy ez most téma lesz nálunk, ez a, ezek a borítók, viszont olyan kazettákat hoztam teljesen véletlenül pont éppen én is, amikre van ragasztva. Tehát itt például ez, ez a hang. Ez egy ez egy Sophie Marsóval felragasztott mm. kazettának volt a, a hangja, Ez a másik. Ez a másik. Ez pedig oh. Samantha Fox. Ezt gondolom, hogy mindannyian azonnal észleltétek. És itt szépen, szépen, rá van kasírozva. Nem ilyen egyébként a kivágás, hanem bravo. <gül> Tehát mi, mi a Bravo-ra sporoltunk, de pont ugyanígy volt, szó szerint pont ugyanígy, hogy, hogy a, azt hiszem 100 forint volt egy Bravo, és ahhoz nagyon durván félre kellett tenni, hogy, hogy legalább három hónapig, hogy egyért meg tudjálni. <gül> és mi volt még a Bravóban? A matricák. Azok a kis mindenféle absztrakt alakú matricák. Ó, oh, a matricák. Amiket ugye a kazettás táskára, orbaszájba ragasztottunk mindenféle Maxell és TDK feliratok társaságában. <gül> Púti, ilyenekben voltatok? Én tranzisztorra költöttem a sarki elektronika boltba, ugyanekkor kékledre. Bocsánat, csak amikor a zöld és a sárga és a piros lett 3 forint volt, akkor a kékled 200. És akkor mi kékledre gyűjtöttünk az asztálytársaimmal. Zoli, te a magnokazetta.hu alapítója vagy és fő gyűjtője. A te gyűjteményedben, hogy most így a következő témánkat egy kicsit megelőlegezzem, vannak ilyen extrém hosszúságú kazetták? Ugye a 120 percet azt ismertük, de van ennél 180, hosszabb? 180. 180 a leghosszabb. Én úgy tudom, hogy a TDK-nak volt három vagy négy évjáratban ilyen kazettája, azért ennek is az ára az arany és a heroin között van jelen pillanatban. Aha. Nekem is csak egy darab van, egyfajta TDK. Ez a D sorozat volt, tehát a, a, a legalja kazetta idézőjelbe, ami... Köszönöm a szót, én akartam mondani, idézőjel nélkül. Szóval 180 perces kazetta. 180 perces, igen. Nagyon vékony szalagja van. Igen, az a, leg, az a legbutább, legbutább a vas, vas, Nagyon vékony szalagja van, ez egész biztos, és egész biztos, hogy nagyon sok magna egyáltalán nem is tudja kezelni ezt a kazettát, mert egyszerűen nagyon vékony. Egyébként én erre emlékszem, hogy, hogy eltanácsoltak tőle, én emlékszem, amikor megtudtam, hogy van 125 perc, ah. hogy ilyenek, és vagy 120 e, fölött, nee, és nem. akartam beszerezni nee. rögtön, és akkor valaki mondta, hogy, hogy hú, ne legyél ökör, mert az mert az vékony lesz, meg nyúlik, meg, meg, meg rossz lesz, és nem tudom, hogy ez így van ebben. Ezt vagy ellelőtt, nem. Ellelőtt, mert mindjárt ezzel folytatjuk a műsort, csak most megköszönöm előtt a Paládi Zoltánnak, a alapító alapítójának a beszélgetést, illetve az érdekes storikat, meg infókat, és találkozunk legközelebb majd megint itt a kazettás műsorunkban. Hello! Köszi Ingen, Zoli. Köszönöm, sziasztok! Hello, hello! Szia, Zoli! digitális világról érthetően, ez a postmodem A magnokazetta.hu Facebook oldalán jött velem szembe egy fotó, amin egy 150 perces kazetta képe rajzolódott ki. Hát én őszintén szóval nem találkoztam ilyen el előtte, bár nekem a saját gyűjteményemben ma a 120 perces kazetta, amivel kapcsolatban nekem is azt mondták, mint amit Viktornak, hogy vigyázz vele, mert nagyon vékony a szallal, könnyen megnyúlhat, és nem lesz tartós az eredmény, tehát olyat vegyél fel, ami nem lesz annyira nagyon értékes a számodra. Na, kezdjük akkor szelény Pistával itt ezekkel a, ezekkel a plegykákkal meg hitekkel kapcsolatban hogy vékony van az ilyen kazettában? Ez nem egy kameghit. Hát persze. Tehát, hogy abba a kicsitokba, amiről már beszéltünk, ami ugye egy ink felső zsebbe elfér, azért nem lehet bármennyi szalagot belegyömöszölni bármilyen áron, vagy mi. Szóval, hogy nyilvánvalóan, hogyha a műsoridőt növelni akarjuk, akkor vékonyabb szalagot kell ugyanarra a csévére föltekerni. És már itt ugye, amikor rám szóltál, hogy ne lőjem le, már akkor azt akartam mondani, hogy hát a 90 perces kazetta alkalmatlan volt arra, hogy Walkmanbe vagy Autórádióba, Magnóba. Tehát, hogy ilyen primitívebb szalag továbbítási mechanikákon használjuk. Vagy hát ha igen, akkor az meg olyan is volt. Hát persze, ezek kinyúlnak. Mert hogy ezek a primitívebb mechanikák azt jelentik, hogy olyan erővel húzzák a szalagot. Persze, hát rosszabb a szalagvezetés. Hát most egy precíziós mechanika, tudod, a két cséve alatt is külön szervomotor van, meg van dupla, kapztantengélyes, gumigörgős, meg nagyon precíziós gép. Hát abba talán megáll egy ilyen vékony szalag, de az ilyen egyszerű konzumer biztos, hogy nagyon hamar megsemmisül gyakorlatilag. Aha, és egy igényes magnódekben abban bele tudja állítani a mechanikát, hogy ne nyújtsa meg a szalagot? Hát, én ott van egy olyan mechanika, meg egy olyan szervórendszer, ami kevésbé bántja a szalagot, de nyilvánvalóan egy 120-as, vagy 150-es, vagy most az olítóval, hogy hallottuk, hogy 180-as is volt. Na, én olyat nem láttam életemben, se, de nem is hallottam róla, hogy volt. Tehát nyilvánvalóan sokkal vékonyabb a szalag, tehát bármennyire precíziós a mechanikánk jobban fog nyúlni, mint egy dupla vagy tripla olyan vastag szalag. Tehát hogyha, érted, hogyha most a 60 perc műsor időből indulunk ki, és azt 180-ra uh -huh. akarjuk nevelni, akkor háromszor annyi szalagot kell ugyanabba a tokba belerakni. Ennek nyilvánvalóan vastagsági ára lesz. És azt el kell férnie benne. És mechanikai stabilitási ára lesz. Bármilyen gépben játszunk is le. Nyilván a precíziós gépek kevésbé bántják, a konzumergépek nagyon hamar megölik, de én egyébként... Bármilyen körülmények között még a kompakt kazettta használatától is eltanácsoltam volna bárkit, nemhogy a 90 perc feletti műsor időtől. Ugyanez van egyébként nem csak a kazettás technikában, hanem hát ugye ott van az Orsós Magnó, aminél vannak a vastag stúdiószalagok, és voltak a, a házi, házi használatra szánt 30-35 mikron vastagságú szalagok. Hát teljesen más jelenség az is. Mechanikai stabilitás szempontjából is, átmágneseződés szempontjából is, ugye amikor a csévén egymáson vannak a rétegek. Ez az, ez az, ez az. Ezt akartam kérdezni. Ezt az átmágneseződés. Ez az az effektus, amikor az ilyen az ilyen nagyon vékony szallagra fölveszek valamit, és akkor szinte ilyen, ilyen utóvízhangként szól ugyanaz a hang újra és újra és újra. Hát vagy, a, sőt, sokkal rosszabb, hogyha elővízhangként szól. Aha. Mert ahogy a csévén mert ahogy a csévén vannak egymáson a rétegek, a következő fordulat az átmágnesezi az előző fordulatot maga előtt, és nem kezdődik el a nóta, de már hallod, hogy elkezdődött a nóta halkan, <gül> mit tudom én, 40 decibellel a halkabban, és akkor majd egyszer csak megjön, mire egyet fordul a szalag. Az nagyon idegesítő. Ezek borzasztó dolgok, és ez profi és konzumertechnikában egyaránt többek közt a, a szalag vastagságának a kérdése. És ezt teljesen ki lehet küszöbölni a szalagvastagsággal? Egy, egy brutál vastag szalagnál nincsen ilyen átmegneseződés? A szalagok általában eleve vastagok, hordozón vannak vaskos réteggel, és még pluszvédő réteg van a, a hátoldalára felvéve. Oké. Okay. Tehát, hogyha... Nyilván teljesen nem lehet kiküszöbölni, de ez ennek a dolognak függvénye. Ha most valaki annyira pervers, hogy a 2020-as években újra kazettákkal foglalkozik kazettákra készítene felvételt, mondjuk zenéről, vagy akár a saját hangját veszi föl, akkor te azt javaslod, hogy minél rövidebb kazettákat... Milyen célból? Aha, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen célból. Mondjuk zene. Mert a minős... Hát minőségi zenehallgatás céljából senkinek nem javaslom, de hogyha valakinek ez a perverziója, akkor viszont a legjobb minőségi króm meg metálszalagokat használja, és precíziós mechanikákat. Aha. És rövid időtartamokat, ugye? Tehát ha a minőségi zenehallgatás a cél, akkor ezt úgy lehet a legjobban megközelíteni. Az eleve, tudjátok, hogy kritikus vagyok a kazettás igen, igen. technikával szemben, tehát hogy az eleve sok gyengével küzdő technológiából legalább, akkor tényleg használjuk a legjobb gépet a legjobb uh -huh. ordozóval, a legjobb réteggel. És azért egy 60 perces kazetta azért elfogadható ezen a kategórián belül, nem? Hát én láttam jobb magnókat már életemben, de a kazettás kategórián belül kizárólag 60 vagy 46 perces szalagokat használnék, hogy a voltak 46-os kazetták is a 90-es években, nem tudom mennyire emlékeztek rá, ami ugye arra volt kitalálva alapvetően, hogy a mikrobarázdás hanglemezek műsorideje nagyjából 22-23 perc oldalanként és hogy ilyeneket tudjál rá átmásolni. És ezek általában frankó-krómus szalagból készült cuccok voltak, meg nem tudom. Bár biztos volt vasoxidos is, mert megint visszakanyarodnék arra a kérdésre, hogy hát milyen célból veszünk föl kazettára. Mert tulajdonképpen, hogyha nekünk csak a hangulat kell, hogy ez most kazettáról szól, mert mit tudom, én vettünk egy 88-as gyártású zsigulit, és kazettás magnó van, hát nyugodtan lehet 90 perces legbutább, legprimitívebb TDKD vagy hasonló vasoxidos kazettára bármit fölvenni, akár MP3-ból is. Tök mindegy, mert a hangulat a lényeg. A Postmodem mai műsorában az analóg hangtechnikával foglalkozunk, de azért van egy témánk, ami kitekintés az újabb digitális hangtechnikába. A digitális világ érdekes. Postmodem! Ez itt a postmodem audio technikai melléklete, amiben azt a megfontolást tartjuk most szem előtt Justin Viktorral, hogy mindenképpen hasznos tartalmakkal szolgáljunk a hallgatóinknak. Az alapötletünk az volt, hogy egy körképet adunk. A régi magazinnak a jó hagyományait követve megnézzünk egy-két bluetooth technikát használó headsetet, vagyis ilyen, hogy kell ezt mondani Viktor, mikrofonos fülhallgató? Fülbevalók, kis fül, fülbedugók, Füldugó, aha. Irbad egyébként, badok. Igen. Most a te hangod egyelőre még a jó kis stúdió mikrofonon keresztül jön be a műsorba, úgyhogy ezért is hallunk téged tökéletes hangminőségben, de innen a te ötleted, hogy vegyél mindenféle ilyen eszközöket, nem? Hát az én ötletem az onnan indult, hogy amikor autózom, akkor a kezeim használata nélkül is tudjak telefonálni, uh -huh. meg onnan is indult, hogy volt nekem ilyen írbadom, méghozzá a 18 000 forintos kategóriából, és ezzel nem voltam annyira elégedett, gondoltam csak lesz jobb, meg azt is gondoltam, hogy biztos sokkal olcsóbban is lesz sokkal jobb, végül is egyébként igazam lett. De ne lőjük előre. Igen, egy kicsit eufemizálva fogalmazol, mert én azért emlékszem erre az időre, hogy volt egy Bluetooth-os fülhallgatód, és konkrétan amikor beszélgettünk ezen, akkor így semmit az égvilágon nem értettem belőled, amikor az autóba ültél. Úgyhogy szerintem ez a jó kiinduló pont. És mivel ilyenkor délután négy óra, akkor sokan ülnek autóban, többek között bennünket hallgatva, Páti a Pátia rádióból, arra gondoltunk, hogy ez másoknak is hasznos tudás lehet, hogy hogyan lehet úgy vezetés közben rendesen telefonálni, hogy még Tövis legyen, amit a beszélgetés közben egymásnak mondanak a hívó felek. Na szóval, van nálad néhány eszköz, és ezeket most meg fogjuk mutatni hangban. A rajta. Mindjárt telefonon beadlak téged, itt van tehát a telefon vonalban továbbra is Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello, Viktor! Eló, szia. Ez most a telefonom, ez most a mindenféle eszköz nélkül a fülem, ezt emeltem a készüléket, és így beszélgetünk. Hát ezt autóban ugye nem lehet. De egyébként tökéletes szinte. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jól szól a telefonod, de hát ugye ezt kell tudni egy telefonhívás közben, ha beépített mikrofonba beszélünk, akkor az általában jól is szól. Na de nem ezért jöttünk most össze, hanem azért, hogy a bluetoothos headseteket, fülbevalókat kipróbáljuk. Mivel kezdjük a körképet, Viktor? Hát én szerintem kezdjük a. Az alsó kategóriának a legoljával, ami egy postai kioszkokban kapható 1800 forintos vezetékes hecet. Pillanatnyi türelmet kérek, és már is átállok. Itt is vagyok, átálltam, amit, amit az imént mondtál, az sajnos nem hallottam, de most már hallak, én egyébként egészen jól hallok. Uh -huh. Ezzel a vetetékes, nagyon-nagyon-nagyon olcsó legalja árkategóriájú heclettel az a tapasztalatom, hogy én általában jól hallok vele, engem elég rosszul hallanak vele, és minél nagyobb az zaj az autóban, azért van egy ilyen meredek letörés viszonylag. Bár egy kisebb sebességnél is, úgy, hogy ezek a tulajdonságok, ezek teljesen eltűnnek, Onnan onnantól már senki nem semmit. A hangnak a szintje lényegesen kisebb, mint az előbb, amikor még belebeszéltél a telefonba, úgyhogy ez, ez is érthető, hogy, hogy így hegyeznél -e kell az embernek a fülét, de azt hiszem, hogy lesz itt még nagyon markánsan más hangú készülék is. Már is általak. És itt is vagyok, egy igazi Ali S, S50-es, és mini Bluetooth 2800 forintos Hú, hegyfette. Na ez már jobban próbára teszi az embernek a fülét, meg a intelligenciáját, tehát hogy meg kell próbálnunk ki. Ú, ennyire próbára tesz, hogy még bontja is a vonalat. Ennyire a el, hogy olyan, olyan intelligens az eszköz, hogy érintőparancsokat vesz a hangszorójának a szém felületén keresztül, de nagyjából majdnem minden parancsot úgy ez hogy bonszavonalat, tehát, hogy ez a, ez a leggyakoribb olyan cselekvés, amire rá tudtam venni. Akkor, hogy az előbbi is még tisztázunk, tehát az előbbi még egy vezetékes headset volt, ugye? Igen, ez pedig már egy, egy Bluetooth. Aha, hát markáns a különbség. Ezt majd te is hallani fogod, hogyha visszaallgatod ezt a felvételt, de abban reménykedem, hogy lesz ennél még jobb is. Akkor jöhet a következő? Aha. És itt is vagyok. Ez már egy másik Bluetooth eszköz. Ez egy C10-es, e, füldugó, ez is dupla hangszórós. Kerek egy ezer forintossal drágább volt a bekerülési ára. Ezt is ingyen szállítják Magyarországra. Viszont a dobozzal, hát ezeket látnod kéne, ezek ilyen fekete, opálos fedővel rendelkező ki dobozkák. Ennek digitális kijelzője van, mutatja, hogy hány százalékon áll, a bal, meg a jobb. Akkor ez dizájnos. Hát ez nagyon dizájnos. A másik is egy csúnya, de ez is, ez is, ez is elég dizájnos. Világít rajta egy kis led, és hát ő van, őket nálam már nagyon komoly ígéretek voltak. Uh -huh. Itt aztán már uh, olyan zenei élményt ígértek, hogy, uh, hogy az összes többi a is, tobom, <gül> Lehet, hogy neked a zenei élmény megvan ott, ahogy hallgatod, de hát azért őszintén szóval itt, itt egy kicsit feszülnöm kell még mindig, hogy, hogy értsem, amit mondasz. Én alig hallak, konkrétan alig hallak. Na úgyhogy a kovácsunk is egyet, jöjjön a következő versenyző. Na, haló háló, Na, haló Ez már a harmadik Bluetooth? Ez egy harmadik Bluetooth füldugó, és itt van egy iszonyatos minőségnyugrás, ugyanis felmentünk 18 ezer magyar forintra, bekerülési árban, ez egy hama írbad. Nagyon felszíti tartóval, ide-oda, költögetéssel, de hát azt is el kell, hogy vajon, hogy te voltál az, aki volt elődben. Aha, hát igen, ezt majd most te is fogod hallani, majd visszallgatod magad, hogy más a hangkarakter, mint az előzőből, de azt a fajta jelenlétet semmiképpen nem hozza, mint amit a vezetékes headset hozott az elején. Szerintem lépjünk egy újabbra. No, itt is lennék. Ó, ez már a negyedik. És milyen érdekes, hogy ilyen kategóriák vannak, hogy pántos, meg füldugó típusú, hogyan nevezted el őket? Ez a nyakpántos, és én a nyakpántosat azért vettem, mert futok, és nem szeretem, hogyha közben elhagyom az eszközeimet. A hamának az egyik fele ezért hiányzik, mert közben valahova. Új utakra indult nélkülem, egy új, egy új életet kezdett. Viszont ez a nyakpántos, ez nem elhagyható. Egyébként ennek van egy olyan, olyan igazi klasszikus telefonhangja. Sokkal egyenletesebb, és ezért aztán érthető is, amit mondasz. Tökéletesnek ezt sem mondanám természetesen, de, de mégis sokkal könnyebben, simában érthető. Úgyhogy ez nem egy rossz kísérlet. Nézzük, hogy van-e még ennél is jobb. Haló, haló. Most megjöttél. Megérkeztem, kérlek szépen nyakamban, pedig... Ennek a kis készletnek a csúcskészüléke, ami a nyakpántosok kategóriájának, a alsó kategóriájának a legalját képviseli. Kisebb merem mondani, ezért 2100 forintot adtam. Úgy kereszteltem el, hogy ez a prosztó nyakpánt, de hogy alig van valamiféle funkciója, és a hangja az magasan a többi feláltanénak. Abszolút. Mindenkit mindenkitől ezt a visszajelzést kapom, tehát ez, aminek nem volt ára gyakorlatilag, ez mindent visz. Igen. Ez a Lola T. Ez, ez a Lola T a bluetooth headsetek világában. És tényleg, tehát itt van az az érzésem, hogy tökéletesen értelek, nem kell feszülnöm, hogy, hogy kisilabizáljak valamit ebből a bejövő hangfoszlányokból, hanem tényleg lehet érteni, hogy mit, mit, mit akarsz mondani. Igen, az ő típus szám az Gábor Béla, tehát GB02, ha valaki esetleg erre vágyna. Szerintem nekem szerencsém volt. Válogattam, keresgéltem és belenyúltam a tutiba, ezzel a 2100 korintos dologgal, mert hogy ha most ez nem sikerül, és aztán Isten tudja, összegyűlik egy kis pénz, és nagyon szeretnék már telefonálni az autóba, akkor lehiveszek egy drágábbat, mert azt fogom gondolni, hogy a 18 ezer forintosra is az volt a baj, hogy nem 36 ezerbe került, tehát, hogy boroltam rajta, és annyira adják a jót. te nyilván ez van fölfele, de ne, nem kell megmásni ezt a lépést. Szerintem egész egyszerűen az van, hogy lehet az olcsók között is jó minőségű eszköz. Ja. Csak egy kicsit keresgélni kell, Igen. és ezek szerint most te véletlenül pont erre az útra tértél rá. De mondjuk nem is ezért baleset veszélyes, nem jó, tehát hogy jobb az úgy, ha meg kényelmesebb sokkal, meg. egy lazább, nyugodtabb érzés, tehát sokkal tisztább, egészségesebb érzés. A horozat is tisztítsa egyértelmű. A prostó nyakpánt mindent vitt, úgyhogy bele vagyok szeretve a GB02-be. Oké, okay. és akkor én azt javaslom, hogy itt a kis körképünk végén gyere még vissza a rendes stúdió mikrofonnal, hogy halljuk a hangodat annak teljes valójában. És itt is lennék. Mennyivel jobban szól, igaz? Hát igen, ezt mikor kapjuk meg autóban? <gül> Tehát én ezt szeretném kérdezni, hogy kedves autógyártók, hogy ezt az élményt mikor kapjuk meg, Hamankardon, ha vagy mi kell ehhez? Az ötödik generációs mobilhálózatok szerintem alkalmasak már arra, sőt, már a negyedik generációs is, hogy kellő sávszélességgel nyomják át a beszéd sávot. Úgyhogy miért ne lehetne? Egész egyszerűen itt másról van szó, szerintem a gyártók valamiért szándékosan lebutítják a hangminőséget sokszor, ami engem nagyon-nagyon-nagyon zavar. Főleg a kimaradozások, meg a torzítások, pedig hát az, ugye az okostelefonok azért most már mi jó régóta képesek lennének jó hangminőségű hangátvitelre. Én is szeretném, hogyha ezek így szólnának, mint ahogy most így beszélgetünk. Postmodern. Itt a Pátria Rádióban a Postmodem, amiben az asztaltársasága a kazettás világról beszélgetett közel egy órán keresztül, illetve más audiótechnikai témák is előjöttek. Én azt javasolnám itt, uraim, hogy még egy kicsit a következő műsornak a tematikájába kapjunk bele, mert jól eltelt az idő, de azt viszont meg tudjuk mutatni, hogy mivel foglalkozunk majd a következő műsorban. Megmutatok nektek egy olyan felvételt, amit egy régi kazettáról digitalizáltam be, mégpedig az édesanyám mondja föl kazettára azt, hogy mikor vette föl a következő felvételt. 1977, április 29 Árpi középső csoportos. Az az Árpi az én vagyok. Akkor voltam középső csoportos, 1977-ben, és akkor mutatok egy picike felvételt, ami arról a kazettáról származik, 1977-ből. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, én leszek a legjobb ember a földkerekén. Hát ez volt Árpi 1977-ből. Úristen, hát ez sikerült Árpi, hát ezt megcsináltad, ez összejött. Megnőtt. <gül> <gül> Na... A többét nem tírtatom. <gül> Uraim, arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ti is keressetek saját felvételt magatokról, kazettáról, valamikor a múltból, amilyen régről csak tudtok. Lesz? Van, van, lesz, lesz. Pistának lesz, Viktornak? Nem tudom hogy kimaxolni a cokiságfaktort, sajnos Árpi, minte, Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nekem is van, és hát sajnos a kedves hallgatók is el kell majd, hogy szenvedjék. Én szóltam, és előre is el, én kérek elnézést, hogy mondani szoktuk. A következő kazettás műsorunkat tehát ezzel fogjuk kezdeni, felidézzük a múltat, és erre buzdítjuk a mi hallgatóinkat is, hogy keressenek régi kazettás felvételt saját hangjukkal, és küldjék be nekünk, ahol csak találnak csatornát hozzánk, Facebook oldalunkon, vagy máshol is lehet velünk kapcsolatba lépni, és akkor küldjenek be a régi felvételeket. Mi megígérjük, hogy megmutatjuk a rádió műsorban, és aztán a neten keresztül is ezeket meg lehet hallgatni. Eddig tartott ma a Postmodern kazettás műsorának hetedik kiadása. Köszönöm szépen a részvételt a mai műsorban Justin Viktor tudományos újságírónak, és Szelényi István hangmérnöknek, valamint vendégeinknek, Paládi Zoltánnak, a magnó alapítójának és Bagdi Imre, a Budapesti Rádió Technikai Gyár egykori mérnökének. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a Postmodern műsorral jövő héten pénteken, kazettás műsorral pedig néhány hónap múlva. Viszont halásra! Modem.